Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ восьмий. Коли Максл повернувся, несучи свою сумку, обсидів перед комінком, обрізаючи нігті на ногах великим складним ножем. Він сказав ножем на ліжко і розпорядився. Кині там, а потім повертайся і посидь зі мною. Я щойно підкинув кілька поліниць у вогонь, і маю біля себе слоїк, порожній тільки до половини, а у сховку ще два. Де й подівся дух? запитав Максел. Так куди запропастився, і навіть гадки не маю куди. Він же мені не доповідає, але припускаю, що незабаром повернеться він ніколи не зникає надовго. Максул поставив сумку на ліжко, підійшов до коминка і зіперся об його горбкуватий кам'яний обмурівок. Ти сьогодні клеїв дурня трохи майстерніше, ніж зазвичай, сказав він. «Що тебе подвигло на такий крок?» «Та її великі очі», – відповів Об, усміхаючись, «Вони, наче самі, просили, щоб їх шокували. Вибач, Піте, я просто не міг стриматися». Усі ті розмови про канібалізм і блювання, – продовжив Максвелл, – це було доволі вульгарно. «Ну, мабуть, я трохи переборщив», – почав виправдовуватись Об. «Але ж люди, власне, нічого іншого і не очікують від дикуна-неандертальця». «А дівчина тямковита», – зауважив Максвелл. Так спритно підсунула нам ту історію про артефакт, що ніколи би і не сподівався від неї чогось подібного. Підсунула історію? Звичайно, підсунула. Ти ж не подумав, що вона просто прохопилася, як намагалася нам це подати. Я й не замислювався над тим, сказав Об. Можливо, що й так, але якщо підсунула, то з якою метою, як гадаєш? Підозрюю, вона не хоче, щоб артефакт продавали. Вітак виснувала, що якщо розповісти про це такому постамелі, як ти то цю новину вже до обіду осмиктуватиме все університетське містечко. А суди пересуди довкола цього, припустила вона, завадять укладанню угоди. Але ж ти знаєш, Пітере, що я не пустомеля. Я це знаю. Але ж ти поводився сьогодні, як на й потякало. Оп, ніж і запхав його в кишеню. Після цього підняв напівпорожній слойк і вручив його Максвелові. Той підніс його до губ і зробив добрячий ковток. Вогнена рідина пройшла горлом наче лезо ножа. І він закашлявся. Хоч би один-єдиний раз, подумав Максвелл, випити цього пила і не розкашлятися. Він поставив слойк і сидів, хапаючи ротом повітря і вгамовуючи тремтіння. Кріпка штука. зауважив об. Найкраща партія споміж усіх, які мені за стільки часу доводилося готувати. Ти зауважив, яка прозора? Максвелл не змозі промовити навіть слова, лише кивнув. Об потягнувся до слоїка і перехиливши, понизив у ньому рівень надюйм злишком. Потім він опустив його, з любов'ю притиснув до волохатих грудей, погладжуючи скло вільною рукою, і видихнув повітря з такою силою, що полум'я в коменку затанцювало. Перша класна штука. Похвалив він ще раз. Після цього витирот затильням руки і задивився на вогонь. «Ну, тебе вона аж ніяк не могла притиснути до балаконів», – додав він через деякий час. «Я помітив, як ти сьогодні правлявся у фігурному катанні, але все чомусь довкола правди». «Може, тому що я і сам до кінця її не знаю», – сказав Максвелл, – «як і не знаю того, що з нею робити. Ти готовий слухати мою історію?» «О, будь-який час», – запевнив Об, – «якщо справді цього хочеш. Хоча ти не зобов'язаний мені розповідати, і тим більше не з огляду на нашу дружбу. Ти знаєш, що ми залишимося приятелями, навіть якщо ти мені не скажеш ні слова. Ми взагалі можемо цю тему обминути. Є багато інших речей, про які можна поговорити». Максвелл похитав головою. Ні, Опе, можу тобі розповісти. Мушу цим із кимось поділитися, а ти чи не єдиний, на кого можна покластися. Це занадто важка ноша, щоб винести її самому. Оп передав йому слоїк. Ну, в такому разі хлебни ще трохи, а тоді починай, коли готовий. Я от одного не можу втямити. Як могли так схибити транспортники? І щось мені не віриться, що вони схибили. Я би припустив, що тут криється щось інше. І ти маєш рацію, сказав Максвелл. Отож, десь є планета. І так собі гадаю, що не надто далеко. Планета, яка довільно рухається, яка не прив'язана до жодного Сонця, хоча я підозрюю, що вона могла би доєднатися до будь-якої Сонячної системи і доєднатися, коли лише забажає. Але це надзвичайно складно. Ти ж який розгардіяш настав би з орбітами всіх інших планет? Не обов'язково, сказав Макс, Вона ж не займала б орбіти в тій самій площині, де знаходяться інші планети. У такому разі ефект її впливу був би незначним. Він узяв слоїк, заплющив очі і зробив добрячий ковток. При цьому його голова мимоволі відкинулася далеко назад, а шлунок підстрибнув угору. Максел опустив слоїк і знову обіперся на обмурівок коменка. У димоході завивав і жалібно голоси вітер, але їх від того тосного виття відгороджували стіни із сурових дощок. У коменку сунулося одне із полін, від чого вгору Здійнявся сноп Іскор, а за мить омахи і танцюючого полум'я розполохали по цілій халупі миготливі тіні. Опнагнувся і взяв слоїк із рук Максвелла, але зразу не став пити. Тримав його, притиснувши до колін. Отже, та планета перехопила і скопіювала характеристику твоєї хвилі, промовив він. І в результаті тебе стало двоє. Як ти дізнався про це? Дедукція. Це був найлогічніший умовивід. Я знаю, що тебе було двоє. «Бо той інший – ти, котрий повернувся раніше за тебе. Я говорив з ним, і він був тобою. Він був настільки Пітером Максулом, наскільки ним є ти, котрий сидиш отут біля мене». Він сказав, що нема ніяких драконів, і що весь цей галас навколо єнотової шкури виявився суцільною маячнею, тому він і повернувся додому раніше, ніж планувалося. «От воно що!» – сказав Максвелл. «А я ще дивувався, чому він повернувся раніше». Чесно кажучи, я опинився у дурнуваті ситуації зізнався Об. Тож навіть не знаю, радіти мені чи плакатися. Можливо, трохи того і іншого, ну і не забути про всяку таку жменьку подиву із несповідимих шляхів людських. Цей інший чоловік був тобою, і тепер він мертвий. І я втратив друга, бо ж він був людиною особистістю, і ця людська особистість дійшла свого кінця, трагічно загинувши. Але тепер є ти, і якщо раніше я втратив друга, то тепер я повернув собі цього втраченого друга, бути є не менш реальним Пітером Максвелом, аніж там той. Мені сказали, це був нещасний випадок. Не впевнений, відказав об. Я думав про це. А коли ти повернувся, мене взяли ще більше сумніви. Він сходив із шосе, спіткнувся і впав, ударившись головою. Як можна спіткнутися, сходячи з шосе, якщо ти, звичайно, не п'яний, не каліка, чи не останнє вайло? Та мобільна смуга ледве рухається. Знаю, сказав об. Поліція над цим також замислювалася. Але якісь інші пояснення так і не спали на думку, а поліція, як тобі відомо, мусить запротоколювати якусь версію, щоб закрити справу. Це трапилось у безлюдному місці, десь на півдорозі до резервації гоблінів. І ні одного свідка. Мабуть, це сталося, коли на мобільній смузі не було жодної душі. Можливо, вночі. Його знайшли о 10 годині ранку. Звичайно, із шостої ранку на шосе вже було чимало людей, але всі вони, ймовірно, їхали внутрішніми, більш швидкими смугами. Вони б не мали змоги щось до пуття розглядіти на узбіччі. Тіло могло пролежити там купу часу, перш ніж його знайшли. Ти вважаєш, що це не був нещасний випадок? Що це могло бути вбивство? Важко сказати. Така думка мені вже приходила в голову. Була одна дивна деталь, для якої так і не знайшлося пояснення. У безпосередній близькості від тіла... Вчувався якийсь незрозумілий запах. Дивний запах, не схожий ні на один із відомих запахів. Може, хтось дізнався, що вас двоє, і йому це дуже не сподобалося? Але хто міг знати, що нас двоє? Люди з тамтої планети. Якщо там були якісь люди? Так були, підтвердив Максвелл. Це було найдивовижніше місце. Поки він говорив, спогади ожили, так, наче він знову опинився там. Кришталева планета. Принаймні, такою вона видалася йому, коли він уперше її побачив. Величезна кришталева рівнина, який ні кінця, ні краю, і кришталеві небеса, у молочному сяві яких тонули вершини кришталевих колон. Колон, виростали з рівнини, і здавалося рвалися вгору, аби підтримати небозвіт. Безлюдне місце, яке нагадує хоч і забуту, але прибрано та натерто до близьку бальну залу неосяжних розмірів, що зачекалося на музики танцюристів, які так і не з'явилися, а тепер не з'являться і поготів. І тепер ця зала порожнітиме до віку, саму себе своїм же приголомшливим блиском та своєю ж спропащою елегантністю. Бальна зала, але бальна зала без стін, яка тягнеться у безвість, навіть не до горизонту, бо скидається на те, що тут горизонту взагалі немає, а до ледве видимої лінії, де небеса, ті дивоглядні небеса із матового скла, злучаються із кришталевою підлогою. Він таки завмер там, приголомшений неуявним огромом. Огромом не безкрайнього неба, бо небо аж ніяк не було безкрайнім. І не огромом безмірних просторів, бо все ж таки ті простори мали якусь міру. А огромом, як чимось самодостатнім. Так наче він загубився у вітальній будинку гігантів і тепер шукає двері, не маючи ні найменшого уявлення, де вони можуть бути. Тут дарма було шукати якісь прикметні ознаки, бо кожна колона була точною копією сусідньої, а в небесах, якщо це можна було назвати небесами, не пропливало ні хмаринки, і кожен фут, кожна миля були наче дві краплі води схожими на всі інші фути й милі, такі ж рівненькі та вистелені такими ж кристалевими плитами, що тягнулися на всі біч, скільки сягало око. Він хотів закричати, щоб дізнатися, чи є тут хоч одна жива душа, але стримався охоплений безпідставним і лише через якийсь час усвідомленим страхом, що будь-який гучний звук може перетворити всю цю холодну й блискучу велич у хмару іскристої паморозі, тому що на цій планеті абсолютним володарем була тиша, непорушувана навіть подобою звуку. Тиша і холод, і самота, Ця отапишність і молочна білість здавалося просякнуті самотністю. Повільно обережно побоючись, що навіть відлуння його кроків може перетворити весь цей світ на порох, він повернув голову і в ту ж мить край мука помітив навіть не руха, а домисел руху, так наче щось промайнуло настільки швидко, що у людське око неспроможне було цей рух зауважити. Він застиг, відчуваючи, як позаду його шию, наче морозом бере. Був заскочений відчуттям абсолютної чужості більше, ніж справжнім страхом, бо ця чузість була настільки далекою від будь-яких людських реалій, що йому здавалося, ніби він будь-якої миті може зійти з розуму, перш ніж стигне відвести погляд. Проте нічого не сталося, і він продовжив обертатися обережно дюйм за дюймом, аж поки не помітив, що за його спиною Весь цей час знаходилося щось схоже на механізм. Двигун? Прилад? Машина? І несподівано він усе зрозумів. Це була та хитромудра машинерія, що доправила його на цю незбагнену кришталеву планету, тутешній відповідник земного передавача і приймача матерії. Але, наскільки він зрозумів, це не була система єнотової шкури. Він взагалі ніколи не чув про подібне місце. Ніде у дослідженому Всесвіті не було такої планети. Мабуть, внаслідок якогось збою його викинуло не на одну із планет у системі янотової шкури, яка й була його пунктом призначення, а в якусь далеченну, забуту Богом і людьми глухомань Всесвіту, куди людство, можливо, не поткнеться навіть через мільйон років, бо вона настільки далеко від Землі, що тут же йдеться про відстані просто неуявні. Він знову примітив якусь мерехтливу подобу руху, так ніби над кришталевою поверхнею зарягтіли живі тіні. Просто на його очах це мерехтливе ніщо змінювало форми й обриси. А відтак він розгледів, що їх тут чимало, тих мінливих невиразних силуетів, які, здавалося, все ж таки є окремішними сутностями, і навіть мають власну індивідуальність. А може, це дивовиддя покійних істот, що жили тут раніше, із жахом помислив він, такі собі чужопланетні привиди. Я прийняв їх, сказав він Опол, прийняв їх на віру. Та і в будь-якому разі іншого вибору в мене не було. Якби я не прийняв їх як реальність, то зостався би на цій кришталевій рівнині самотній як перст. Можливо, хтось інший, хтось із минулого століття і заперечив би цей факт, поважавши тіні виплодом власної уяви. Проте я провів надто багато години з духом, аби сумніватися в реальності привидів. Я занадто довго працював з надприродними феноменами, щоб шукати якихось обхідних виправдань існування істот і сил, що ніяк не вміщаються в категоріях людського мислення. І що дивно, але й утішно. Це те, що вони якимось чином відчули, що я приймаю їх. І це все? – запитав здивований Оп. – Всього лише планета сповнена духів? Макс Вел кивнув. Мабуть, це можна потрактувати і таким чином. Але дозвольте запитати, що таке дух у твоєму уявленні? – Привид, пояснив Оп. – Примара. – Але що криється за цими словами? Дай мені визначення слова «дух». – Гаразд. Винувато мовив об. Я трохи передав куті меду, тому перепрошую. Ми не знаємо, що таке привид. Навіть дух не знає точно, що він таке. Він просто знає, що існує. А погодься, що якби хтось і мав знати, то це він. Він чимало на цю тему роздумував. Підступався і так, і сяк. Навіть спілкувався з іншими привидами, але якихось певних відомостей, як не було, так і нема. Тому ми й мусимо повертатися до надприродного. Тобто пояснимого, докинув Макселл. «Може, то якась специфічна мутація?» – запропонував Об. «Так, власне, вважав Колінс», – зауважив Максил, «Але він був такий один. Я також не поділяв його думки, аж поки не побував на кришталевій планеті. Тепер схиляюся до того, що він мав рацію. Що стається, коли раса вмирає, коли її дитинство і зрілість зосталися далеко позаду, а тепер надовкола неї лише ветха старовина? Раса вмирає так само, як і людина – від старості». Що відбувається потім? Звичайно, слід було б сподіватися, що вона просто згасає. Але припустимо, що є серйозна причина, яка не дає їй просто згаснути, яка змушує її чіплятися за життя, яка не дозволяє їй помирати. Якщо примарний стан – це так і мутація, сказав об. І якщо, на додачу, це ще й усвідомлена мутація. І якщо вони сягнули такого рівня, що могли контролювати мутації. Він затнувся і глянув на Максвела. Ти вважаєш, що таке можливо? «Цілком можливо», – ствердив Максвел. «Я все більше і більше схиляюся до цієї думки». Оп передав Максвелу слоїк. «Тобі треба випити», – сказав він. «А коли ти закінчиш, я теж хлебну». Максвел взяв слойк, але не почав відразу пити. Об схилився до дров, ухопив в одну мить поліняку і кинув вогонь. Стовп іскор здійнявся над димоходом. З надвору за стінами завивав нічний вітер. Максвел підняв слойк і зробив ковток. Рідина ринула по горло, наче потік лави. Він закашлявся, котре переймаючи з тим, що йому знову не вдалося випити це піло, не закашлявшись. Відтак передав слой копу. Той було вже хотів прикластися до нього, але через мить опустив, позирнувши через береги слоїка на Максвела. Та й казав, що вони мусять жити, що є якась причина, яка не дозволяє їм просто померти, що змушує їх хапатися за життя будь-якими способами. Саме так, підтвердив Максвел. Тут йдеться про інформацію. Знання. Ця планета напхом напхана знаннями – це такий собі склад знань, і я сумніваюся, що хоча б десята його частина повторює те, що знаємо ми. Усе інше для нас нове, незнане. А деякі з цих знань взагалі знаходяться поза межами людської уяви. Знання, які ми не зможемо набути і через мільйон років, якщо взагалі спроможні їх набути. Вони зберігаються, наскільки я тямлю, в електронній формі, де впорядковані атом до атома таким чином, що кожен атом несе частку інформації. Їх перенесли на металеві сторінки наподобу книжкових сторінок, складених у велетенські купи і стоси. Причому кожен шар атомів, так вони розташовуються шарами, зберігає окрему інформацію. Прочитавши перший шар, ти переходиш до другого. До стоту, як у звичайній книжці. Кожен ряд атомів сторінка одна за одною зверху вниз. Кожна металева сторінка. Не питай, я не візьмуся навіть вгадати, скільки шарів атомів містить одна така сторінка. Підозрюю, що сотні тисяч. Оп поспішно підняв слоїк, зробив великий ковток, при цьому проливши трохи піла на волосаті груди, і з силою відригнув. Вони не можуть залишити ці знання на призволяще, сказав Максвелл. Вони мусять передати їх комусь, хто зможе ними належним чином скористатися. Це і змушує їх чіплятися за життя доти, поки ці знання не будуть передані у надійні руки. І тут, дякувати Богу, з'явився я. Вони уповноважили мене продати їхні знання. Продати? Кубка примари, які дихають на ладан? Що вони можуть хотіти? Яку ціну вони назвали? Максвел підняв руку і витер раптово спітніле чоло. Не знаю, сказав він. Не знаєш? Як же ти можеш щось продавати, якщо не знаєш вартості товару? Не знаєш, яку ціну просити? Сказали, що повідомлять пізніше. Попросили знайти когось зацікавленого, а тоді вже й назву ціну. Це якийсь дебільний спосіб ведення бізнесу». З відразую мовив об. «Так, я знаю», – визнав Максвелл. «І ти навіть приблизно не здогадуєшся про ціну?» «Навіть приблизно. Я намагався їм пояснити, але вони не розуміли, а, можливо, не хотіли розуміти. І відтоді мені ця загадка не йде з голови, але до нічого путнього я так і не додумався. Усе, звичайно, зводиться до питання, що подібній шатті й браті могло би знадобитися. Але хоч заріж мене...» На це запитання я не можу знайти відповіді. Ну, принаймні, вони добре знали, сказав об, у яких краях шукати покупців. Як ти плануєш дати цьому раду? Піду побалакаю з Арнольдом. Ти й не шукаєш легких шляхів. Слухай, мені потрібно поговорити тільки з Арнольдом і ні з ким іншим. Про те, щоб піти офіційним шляхом, не може бути й мови потрібно унеможливити витік інформації. Справа в тому, що з боку ця пропозиція може видатися несусвітною дурнею. А якщо інформація про таку можливу купівлю-продаж потрапить у ЗМІ чи на язик якомусь пліткареві, університет не зважиться навіть думати про це. Якщо ж попри розголос Арнольд і далі обміскуватиме пропозицію, а потім угода провалиться, повір мені, таке цілком можливо, оскільки я змушений діяти на Регіт здійметься на всю галактику, починаючи з Землі і закінчуючи космічними задвірками. Полетіла б голова Арнольда, потім моя голова. Підемо. Арнольд – ніщо інше, як надутий індик. Ти знаєш, ти не согірши від мене. Він адміністратор, чи радше університетський ділок. Мені байдуже, перебуває він на посаді ректора чи ні, бо в моїх очах він – звичайний менеджер. Йому глибоко наплювати на всі ваші академічні зацікавлення. І він не підставить власної шиї навіть заради трьох таких планет, які б знання там не знаходилися. Ректор університету мусить бути адміністратором. Якби це трапилося колись інакше, Печально сказав Оп, ти мав би шанс. Але в даний час, коли Арнольд і так ходить по лезу ножа, коли ще всі пам'ятають про те, як він переніс адміністрацію із Нью-Йорку у це паршиве містечко... «Містечко?» – вставив Максвелл. «Із чудовими гуманістичними традиціями». «Політика університету має в одному місці всі ваші гуманістичні традиції, зрештою, як і будь-які інші», – заявив Оп. «Сподіваюся, ні», – сказав Максвелл. «Проте Арнольд – це людина, з якою мені треба зустрітися. Хоча мені б і хотілося, щоб на його місці був хтось інший. Я не в захваті від нього, але він мені на даний час потрібний. Ти міг відмовитися? Від ролі посередника? Ні, я не міг, ОПЕ. Жодна людина не могла би. Інакше їм довелося би шукати когось іще, і їм міг попастися якесь одоробло, що все зіпсував би. Звичайно, я також не дуже впевнений, що якнайкраще надаюся до цієї ролі, але принаймні я старатимуся. Однаково міро, як для нас, так і для них. Тобі сподобалися ті люди? Я в не впевнений, чи тут доречне саме це слово. Може, здивували? Чи розчулили? Вони зробили, що було в їхніх силах. Вони стільки часу шукали когось, кому зможуть передати ці знання. Передати знання? Ти ж казав, що вони їх продають. Тільки тому, що їм щось доконче необхідне. Якби ж я тільки знав, що це таке. Це значно полегшило би моє завдання. І то для всіх сторін. Невеличке запитання. Яким чином ти порозумівся з ними? «Сторінки», – сказав Максвелл. «Я казав тобі про металеві сторінки. Сторінки з металу, які зберігають інформацію. Вони спілкувалися зі мною через них, і я розмовляв з ними таким самим способом». «Але як ти зміг прочитати?» «Вони дали мені одну хитру, мудру і доволі об'ємну штуку, схожу на окуляри чи радше на захисні окуляри, але значно більші. Припускаю, що всередині них купа складної механіки». Я натягнув їх, після чого міг читати сторінки. То було не письмо, а просто ряди дрібних закарлюк на металі. Це важко пояснити, проте коли ти дивишся на них через окуляри, то відразу розумієш, про що там йдеться. Дещо пізніше я зрозуміла, що пристрій регулюється, аби можна було читати різні рівні атомів. Але спочатку я читав тільки те, що вони писали мені, якщо це, звичайно, можна назвати письмом. Приблизно так бавляться діти, пишучи крейдою на грифельних дошках. Коли ж я відповідав їм, то безпосередньо спрямовував думки на інший пристрій, що був частиною тих моїх окулярів. Перекладач. Вигукнув Оп. Гадаю, це він і був. Двосторонній перекладач. Ми колись спробували сконструювати щось подібне, зауважив Оп. Кажучи ми, я маю на увазі не лише нас землян, а й цілу гурму найкращих винахідницьких умів усієї, як би це смішно не звучало, пізнаної галактики. Так, я знаю, сказав Максвелл а в тих твоїх хлопців, септо привидів, він є. У них є ще сила сили не всякої всячини, додав Максвел. Я і сам достеменно не знаю, що в них є. Я познайомився лише з деякими взірцями, які вибирав навмання. І цього було досить, щоб переконатися у правдивості їхніх слів. Мене цікавить іще одне, сказав об. Ти говорив лише про планету, а що із зіркою? Ну, планета захищена начебто якоюсь подобою склепіння. І зірка там, здається... Якась була, але побачити її неможливо, принаймні не з поверхні. Але справа в тому, що вона їм не дуже і потрібна. Гадаю, ти знайомий з теорією осцілюючого всесвіту? Всесвіт наподобає Йо? перепитав он, який постав із Великого вибуху і ним же закінчиться, а відтак усе заново? Саме так, відповів Максел. Тому давай покінчимо із розмислами про слушність цієї теорії. Виявляється, вона правдива. Кришталева планета походить із Всесвіту, який існував ще до з'яви теперішнього. І їм вдалося дати собі раду із цим. Вони знали, що колись настане такий час, коли вичерпається вся енергія, а решта темної матерії почне неспішно збиратися докупи, щоби витворити нове космічне яйце, з якого після нового вибуху народиться новий Всесвіт. Вони знали, що кінець Всесвіту вже не за горами, і якщо не вжити якихось заходів, то його смерть стане і їхньою смертю. Відтак вони взялися за реалізацію свого проєкту, планетарного проєкту. Вони почали поглинати енергію і якимось чином зберігали її. Не питай мене, як і звідки вони її видобули, чи як зберігали. У який спосіб вони наситили нею саму речовину планети, і коли все світ поглинуло темрява і смерть, у них заставалося достатньо енергії. Вони накрили планету якоюсь оболонкою, перетворивши її у справжній дім. А після цього сконструювали двигуни, які могли переміщати всю планету, зробивши її автономним об'єктом, котрий можна скерувати у космосі куди завгодно. І щойно мертва матерія Всесвіту почала стягуватися в одну точку, вони покинули свою зірку, яка на той час стала брилою мертвого і чорного шлаку, і подалися у вільне плавання. Та плавба триває і по сьогодні. Старіше від білого світу екіпаж летить через час і простір на планетарному космічному кораблі. Вони бачили смерть старого Всесвіту, того, який передував нашому. Вони були полишені на самих себе в безотній космічній чорноті, позбавлені навіть натяку на життя, без проблеску світла, без одробини енергії. Можливо, хоч я не знаю цього напевне, вони бачили, як формувалося нове космічне яйце. Вони могли перебувати дуже далеко і бачити це. І якщо вони бачили це, то бачили і вибух, який започаткував народження нового Всесвіту. Далекі, сліпучі спалах що вивільнив потоки енергії в космос. Вони бачили, як вдягаються у багрець перші зірки, як шукають свою подобу галактики. І коли ті постали нарешті всі красі, вони доєдналися до цього нового Всесвіту. Вони могли вибрати будь-яку галактику, вибрати орбіту будь-якої зірки. Вони могли б помандрувати, куди лише душа забажає. Вони були такими собі циганами Всесвіту. Але тепер йдеться до кінця. Хоча, наскільки я тямлю, справа тут не в планеті, бо генератори енергії працюють начебто бездоганно. Можливо, і вони мають свій поріг, але до цього ще прірва часу. Тут просто раса дійшла свого краю, раса, яка нагромадила і задокументувала мудрість двох Всесвітів. «П'ятдесят мільярдів років!» – ледь не присвиснув Об. «П'ятдесят мільярдів років пізнання світу!» «Принаймні, стільки», – додав Максвелл, – «а, можливо, що значно більше». Вони принижкли, пробуючи осягнути думками, Ті 50 мільярдів років. У Коминку гоготів вогонь. Звіддалік долину вбій курантів на будівлю філармонії. Курантів, що відмірювали їхній час.